Aste hartuntan, autismoaren nazioarteko eguna da, eta guk goiz berri nahi izan dugu piskabat e, ba, autismoa aipatu, guti aipatzen baita, eta aipatzen delaik ere, ez ditugu baitezpada hitz xusenak erabiltzen, eta ortarako, e, Larzabale e, bizideki, e, beraz, e, zentroko, egiturako, Letiziazukia gurekin dugu. Ongietori, Letizia? Iresker. Lehenik uh, Letiziazukia, zer da autismoa? Nahiz ez den uh, erresa nik definitzen ere. Hor dion, autismoa uh, zer den donk, uh, almen urritasun uh, uh, bada, uh -huh. ez da ez es, erritasun bat, ez uh, erutasun bat uh, ere ez. Uh Hor -huh. dion, autismoa uh, presentatzen duen uh, pertsona batek, komunikazioaren aldetik aulesiak uh, uh, ukaiten ditu, ahemanetak ere, zailtasunak presentatzen alditu, ah, emanetak, eres, uh, Eta sensibilitatean aldetik ere, diferenziak uh, bat ditu. Deitzen dira, de zipo, de zipersensibilite. Egan nahi baitu, bost, uh, sensuetan uh, diferentziak edo ziltasunak resetatzen dituz dela. Ordeon, uh, unkimena, sentitzea, bista, entzumena, guztia, ara, oh, bostak mm. egan aditut. Bat dira, etxempuak emaiten alditugunaka? Adi, adibidez... Uh, zuk uh, ahbottsa ensiblea iizaen direra bidibidez uh, guk entzuten dugu uh, frigoaren uh, azantza onartzen mm -hmm. dugu, ez dugu kasu maitene, eta horiek uh, zinez uh, azka gentzen dute, ez dute bottsa gain dituko edo mm. zinez hori uh, bakagaiten entzen dute, ezte gaizki bizi dute, mm. bai. Mm. Ala beraz, borsen txuetan, eh, gauza persepzioniak difentak dituztela, eta badira autismo mota frango, eh, aipatzen dira, azperger entzuten da, ainitzek aipatzen dute, reiman ikusi dutenek, mandezagun, hori atxikitzen dugu, goguan, bena, otismoa ez da hori bakarrik. Gaur egun ez dira bortsaz salgatzen, uh, gehiago aipatzen dugu, uh, intentsitatearen arabera definitzen ditugu publiko geienak, uh, ikusten duena eta dakiena da, otistak, zailtasunak badituela komunikatzen, Letizia? Hori da, batzutan ez dute bate komunikatzen, beste batzutan uh, hainitz komunikatzen dute, baina erten dutena, ez da bortzaz, uh, zinez bizitzen dutena edo edo, edo pentsatzen dutena. Eta preseski, uh, nola detektatzen da, no, nola ikusten da autismoa, edo autista dela Hor joan, uh, usu uh, buraxoak uh, oartzen dira tipitipian, badera zeit joiten uh, estena, badera zeit uh, berezia, eta geomedikiak du zehari uh, buruz uh, buraxoak ikortzen. Hmm. Da, Zer da? Zant uh, resursotizm. Eta hor, uh, badira, azterketak edo, zehu? Hori da. Eta tipitik ikusten alda, aur bati, dista dela? Edo ez baita espada. Ez baita espada, batzutan bai, eta batzutan berantua hartzen gira. Batzuk berantua dute diagnostiko hori, lehen medikiak erten zuten edo uste zuten, uste, uste baita zuten zela de psikoz edo bazen nasketa hori biskat. Mm. Gai medikiak ezagutza gehiago ba edo u eta huartzen gira fitxo. Eta erraiten da, eh, Frantzia biziki eh, gilatua dela otismo sailean tekatzeko eman dezaguna. Halade. Konparatzen bar madugu adibidezz Kanadari egia da badela diferentziat edo bana gauzak ainzinatzen uh, dira. eta mm -hmm. Kanadan zertan uh, Frantzia baino aintzinatuago dira sai lotan Be uste dut beste kultura bat dela, orion uh, gauzak desberninki hartzen dituzte tipitik uh, usatzeak dira eta sensibilizatuak dira. Uh, tratamenduak uh, aipatuko ditugu, nahiz ez tratamendu bat, uh, zer ezta ez eritasun bat, ez patologia bat, autizmoa, atik aipatzen dira metodo psiko ezitzaileak uh, zer dira horiek, uh, Letizia? Hor dion, bai, aba, pex, metodoak, mm -hmm. eta um, xinpleki dira ingurumena estrukturatu behar duzu, edo anturatu behar duzu, beretako digenera soak uh, tipitzeko edo saintzeko oguteatzeko bai. Hmm. Metodo horiekin sendatzen aldea autoizmoa? Aro, jaztu goe gaiten autismoa autoizmoa sendatzen al, dela, denik, baina ina alagoiz, metodo horiek segitzen badituzte, beren gaitasunak uh, garatzen al, dituzte. Mm -hmm. Eta autista batek, e, edo norren bizi hauk luke? Ardian uh, bai. Mana ikusmenarekin biziki luzziak dira, mm. behar dituzte de, de superfizuuel hainitz, adibidez erten mail baduzu pertsona hotista bati ten mail batakozu badituzu hamar ama, minuta ho gene egiteko, behar du bisualki ikusi edo ejepresentatu zer den hamar minuta. Mm. baditute tresnak hortarako baia e, debitez baduzzure time Timetimer. Eta Krono mm -hmm. Metro bat duzala edo. Hala mm. orai gehio xot badakigu, autizmoaz, eta jingaiten orai lagzabal erat, bizideki euh, beraz egoitzarat, lagzabalen plantatia dena, eta bon, horietan ziko daukuzu, euh, noiztikan lagzabalen euh, idekia den bizideki, eta zombate gon lier, zitzaile, zombat lan berian. Ordean, bimera uh, uh, mm -hmm. uh, mm -hmm. eta abian sortu den egoitza bat da. Aztapenean burasso uh, elkarte batek proiektu uh, hori bizi Gaur egun, ogoita mazazpi emplegu badira. Ordean, eriza, ine, sitzaile, zaintzale. Ogoita, zazpi pertsona bizi dira urte osoan, izidekin. Eta otizmoa presentatzen duten elduak dira bakarek. Nunguak dira, larkzaban lehen direnegon lirak, Juxena? Gehenak uh, Euskal Eriti heldu dira, jo bai itu zuatzu uh, bihan notik edo landesetai keldu direnak. Familiarekin ere lan egiten dozue pentsatzen dut larkzaban lehena? Bai, bai. Eta behar da pertsonaren ibilbidea ezautzea bere usaiak uregatzeko edo funtzionatzeko manerak ere. Zer autismoaren eguna dela gaur, zuen bete edo zuen txedeak zoin dira? E, Gure rentasuna da haien bizikaritatea hobetzea, ordeon mila forma hartzen alditu, maena haien zailtasunetatik edo zailtasunak gogoan txiki behar ditugu, mainan ez bakarrik haien gaitasunetatik abiatuz lanian hartzen gira eta lanian hartzen algira. Letizia, zukia, beraz ezitzaile eh, lahzabalen eh, bizidekin. Estakit, eh, azken aurkubat, eh, elgarutzi baino lehen, eh, mankizununtan goiz behin. Estakit, utis moa ez da lehen eh, beki ukaldian ikusten. Bana badira asein batzu, burasuek ikusten aldituztenak, eta ordeon eh, ez dutatu, aipatu medikiarekin edo Senta. pediatzarekin. Goizago eta erresago da, eh, Bai, ezbait laguntza ekartzeko hori bera. Miresker hainitz eh uh, uneratetorriki eta ezta irixa bainan uh, egin dugu miresker biziki uh, eta goraintiak uh, la bizi dekin diren uh, egon lier gousiere langile gousiere. Miresker.